Не знав Василь, що ті хмари, які згустилися над ним, приносили вітри разом із курявою з рідного села. Ляшок різко обернувся, вдав на лиці крайнє здивування і вигукнув. О, кого я бачу? Я тебе не пізнав. Багатий будеш. Щось тебе давненько в селі не було. Де це ти пропадав? А я на Марсі був. Не чув? Трохи затримався. Там теж багацько роботи. Що там з мотором? Давай поможу. Та не треба. Це в мене буває часто. Захлипає, а я стукну по капоті, і він знову працює. Ляшок упустив капот, ляснув по ньому долони. Дива та й годі, засміявся Василь. Ну, що ж, стукай, шановний, і далі. Він обійшов машину і прискорив крок. Ляшок провів його ненависним поглядом, червона фарба залила йому лице. От і поговорили. Нічого не вивідав, не почув жодної путящої фрази, окрім останньої з натяком. Василь теж послав йому навздогінь. Я же вас багато мене крутиться, не знав, що я такий страшний. Прочинив хвіртку і замер. Побачив ніжний чубчик споришу, білі стовбури дерев, зелені свічки півонії, лад і затишок рідного двору з розкішним садом і схвильовано перевів подих. На городі були зігнуті постаті батька і матері, садили картоплю. Василь пішов до них протоптаною стежкою у пухкій, вигрітій землі. Мати поставила відроз картоплею і заквапилася йому на зустріч, важко переставляючи у чоботах ноги. Василь знову, як і в першу зустріч, зачепився поглядом за ненчину сивину, що туго висіялася на скронях. «Василечку, мій чепчику, як же ми тебе ждали!» «Слава тобі, Господи, так і діждали!» Ганна Дем'яніна перехрестилася, пильно подивилася на сина і запитала. «Тобі не краще? Болить під грудьми?» «Трохи болить, бунтує шлунок, баланди просить, він засміявся, та пройде, засохне, як на собаці». Василь поцілував матір, вдихнув рідний запах її тіла. Обняв батька. Вітаю тебе, сину, з поверненням до рідного гнізда. Василь поятреним поглядом дивився в луги на зелене хмаровиння молодих верб, жовті острівці жаб'ячого мила. Пройшов стежкою в кінець городу до самісінького ставу. По той бік озвався грицький голос. Лунав гучно і чітко, неначе десь на вербах були розвішені мікрофони з підсилювачами. Василь розшукав поглядом за деревами невисоку постать в куфайці, валянках, шапці вушанці, шанці, що розмахувала руками і репетувала. Нічого не змінилося, подумав. На цьому шматку землі. Навіть Грецький голос як полохав, так і полохає навколишню тишу. От курвище, ану марш гуляща на город, кому сказав? Василь повернувся до батька, взяв із гору лопату і заходився накопувати ямки. Пішли, дитину, пообідаєш ти ж із дороги. Ганна Дем'янівна не зводила і сина завороженого погляду. «Трохи попрацюю, а тоді? Я так скучив за домашньою роботою. То я піду мерщі і приготую обід». Василь легко вгонив лопату в землю, прикривав картоплини з великими відростками. За кільканадцять хвилин відчув різкий біль під грудьми. Холодний під поповз по спині, скропив чоло. Василь уперся на лопату. Тобі не добре, Васю? Іди додому. Павло Максимович забрав із його рук лопату. Іди перепочинь. Та й куди в цьому одязі картоплю садить? Василь мовчки пішов. Ступав пухкою землею. Вона м'яко вгиналася у нього під ногами. Той весняний її запах і масна шовковистість знову розхвилювали його селянську душу. Як часто він марив цим всім – городом, ставом, вербами, садом, подвір'ям. Як багато думав там, на чужій холодній землі, лежачи на нарах, про якусь епохальну помилку предків, які впустили на цю прекрасну землю неволю, і останню Навіжену Орду. У більшості українців не наші долі. У нього теж. Він би волів жити в цьому дивовижному краї, на березі Древньої ріки, колоставу, лісу і лугу, де довгі-предовгі століття жили його набожні предки. Ні думав Василь, прошкуючи чистим садом поміж розквітлих абрикос. Є тут якийсь містичний перст над цією землею і цим народом. Зайшов у хату і вдихнув щемний запах оселі. Він не вивітрювався ніколи, снився йому у затлій пропахлій пліснявою і людським потом камері. Василь побожно замер перед старою пожовклою фотографією на стіні. На нього дивилися молоді, красиві лиця діда Максима, юне, майже юначе, прадіда Сави, прапрадіда Сильвестра, юного діда Івана, жіночі вродливі обличчя. Вони сфотографувалися незадовго до тої страшної біди, неначе відчували її наближення і розлуку. Ганна Дем'янівна зайшла до кімнати з чашкою трав'яного навару. «Випий, сину. Може, дасть Бог полегшає?» Василь випив, роздягнувся, ліг на лежанку і заснув. Прокинувся, коли за вікном споночило. Мати сиділа на стільці і дивилася на нього. «Оце я стільки проспав, а вночі що робитиму? Він знітився. Нічого, дитино, Сонце, здоров'я. Я зумисно не будила тебе, щоб ти відпочив. Як тобі? Та вже краще. Вигрівся, трави попив. Він увікнув телевізор. На екрані з'явилася огрядна з важкою щелепою і широкими густими бровами постать вождя. Василь іронічно дивився на те незле, схоже на маску лице, на якому, окрім старечого згасання, загальмованості, стояла ще печать, яку помічав віднедавна на лицях більшості своїх людей. Риси залишалися різними, гарними і негарними, але було щось єдине, що робило усіх чорнявих, білявих, темнооких, світлооких, керпатих, носатих, товстих і худорлявих, надто схожими між собою. «Соузники», – сказав Тихо Василь, – «совєцька общність. Що горло тобі перегризуть, коли ти лише руку простягнеш, аби їм послабити ярмо на шиї?» «Що ти кажеш, сину?» Ганна Дем'янівна зайшла із кухні і поставила на стіл тарілку з паруючою печенею і теж подивилася на екран. Та це я до дорогого і гарячо-любімого балакаю. Ганна Дем'янівна перелякано подивилася на вікна, двері і наполохано замахала руками. Ой, синочку, не трогайте її, мавпи, Мовчі. Ти ж нічогісінько не зміниш, а тільки собі горя наробиш. Вони страшну силу мають. Хто із нормальних людей не знає, що то в собі сівство. Мої баба Христя ще тоді, як зробилося те горе у 17-му році, казали, було не раз, що то сатана обома ногами на наші груди став, а рогами самісіньке серце вперся. що він крові море проллє, То буде несходимий ліс, де вовки і тигри розриватимуть невинні жертви. Не попадай їм, дитину, на їхні ікла. Вона знову сховалася на кухні і згаркотіла посудом. Зайшов Павло Максимович і сів коло столу. Попорався. А ти, Васю, добре відпочив? Спав, як після маківки. Святненко старший теж подивився на екран. Вождь усе водив щелепою, дивився на папірець і ніяк не міг подолати словесну муку. Йому, бідному, вже і в туалет, мабуть, важко сходить, а вони заставляють його балакати та ще й мовби державою управлять. Правда, гузнолизі більше, ніж треба, поможуть і в тому ділі. Виключи його сину, бо противно на той церк дивиться. Одне й те ж, які ми багаті та щасливі, і як загнилися вони, та на наше добро все зазіхають. От уже, брехуни. Коло веранди хтось загупав, і Павло Максимович вийшов навстріч. Побачив двоюрідного брата Віктора. Той витирав обвіннича чоботи. «Добрий вечір!» Кажуть, Василь приїхав. «Дай, думаю, провідаю!» Василь почув голос двоюрідного дядька і вийшов йому навстріч. Вони обнялися. «У тебе, Вікторе, добрий нюх. Сідай до столу та вечерять будемо». «Та я вже вечеряв, але сяду, бо давно не бачив тебе, Васю. То як там воно жізнь?» Нашому родові наче написано тюрем не обминати. Ти вже десь пристроївся? Ні на яку роботу мене не беруть. Право на працевлаштування я, мов би, маю. А на роботу ніде не беруть. А потім звинуватять у тунеяцтві. Совєцька дійсність, похмуромовив Василь. Може, візьмуть на будову, ніби обіцяли взяти. Ну, а як ви тут? Як дід Іван? Та як? Діти ростуть, дід Іван старіє. Усе бурчить на мене, не може й досі мені простити. Святненки народ затятий, Віктор покахикав у кулаки додав. Ти вже там якось так роби, щоб до тебе ні за що не вчепилися. Бо зараз знаєш, які люди, один одного готовий утопить або ковтнуть. Народ такий, як його зробили, мовив Василь, покірні раби, що в місці, що в селі. А чого це ми, раби? Віктор подивився на племінника із тіні образи. «Ах, хто ж ви! Донедавно в колгосників і паспортів не було. Згадай, як ти хотів після школи поїхати з села на будову, а тобі сказали, що і в колгоспі робота знайдеться, як в імперії інків. Там кожне село носило одинакові плащі, щоб легше було виловити рабів, що втікали з неволі, і відправити назад. А я й не жалію» що залишився в селі. Віктор ображено відвернувся. То вже інше питання. Ти хоч знаєш, скільки ти за свою працю одержуєш? Віктор витріщився на Василя і сказав украй здивовано. А чого ж? Коли вісімдесят, коли сто, а буває і сто двадцять. Ти одержуєш якихось сім процентів із заробленого. А то все йде на воєнний комплекс. То хіба ж ми не раби? На багатій землі робимо до сьомого поту, а маємо долю з маком. Колгоспні кріпаки, власність голови колгоспу і секретаря райкому партії. А ну, спробуй їх не послухати. Віктор мовчав. У його душі щось двоїлося було лячно од слів племінника. Він залишився такий, як і був. У ньому відчутна святненьківська порода, горда, нескорена, з дитинства такий.